Lau ikuskizunarekin izanen da Alos Quartet taldea igande hontan Baijonako antzokian 20 urte bete berritan arizko instrumentu laukoteak emanaldi berezia eskainiko du Baionan bilaka kolektiboa izango duelarik bidelagun. delagun. Baimanaldi honen bueltan Alos Quartet taldeko Xavier Ceberiorekein mintzatu gara. Bai, ba, ba, egia esan, eh, duelaia ja urte gente Karlahestuan ibiligarantzariekin, bai, Kimua dantza konpainarekin, Aukeranekin eta eta baita dantza garaikidea egiten duen Amaia Elizaran dantziarekin. Eta bueno, ikuski zundetan normalki txartzatzen dut gutan za, segure garden bizkan esan behar dutela 11 urte ateraren dizkan, ba Oinarri hartu genduen dantza gure musika sortzeko, dantza bizkar ikuspuntu zabarenetik, eh? ba, erritmo erriko errik, errik, errik iagoak eta baita gareki dagoak. Eta ari horritiraka ba, beti esan bezala izan dugu dantza ikuskizunetan. Eta bueno, Bayonaen nola ez, bai bertako dantzari artista ondia gurekin izatea, aurreko udan izan genituen Bayonako emanaldian bilakako lagunak, Elkarlanean ere urte asko damakigu, ba, beraien ikuskizunetako musika grabatzen, eta beraiek ere ba, gure musika izan dute askotan, eta bueno, ba, Elkarlanean frutu izan da, ba, baionan egin dugun e, trukaketa hori, eta esan bezala gudan egin gendun, eta orain ba, baionako antzukian, errepikatuko dugu, ba, ba Elkarlanean hau, eta bueno, oso dara izan, ba, elkartea beraien dantzak, eta gure musika zuzenean. Mhm. Mm Zer norako piezak aurkietuko, ditugu lau izeneko diskoan eta holtzan ere, gaina? Ba, bueno, pixka bat gure ibilbidea izan den estetika joratuko do kontzertuak, ez? Gehien bat, lau diskako doinuak izango ditugu, ba, bueno, nahiko doinu personalak, ez? Nik sortuak izan dira e, doinu joan joan jo, baina tartean bai da baita, ba, melodiat tradizionalen pixkat berrik usketa batzuk, ez? ba, eta dela dago ipeio peio kantu eta para le kantuaren bertsio bat egin deo e, baita bilakako grantzatuko dutena e, eta bueno ba, gure azken hiru diskakoko gehihen bat doinua joko ditugu bizkar ikusi ezan publikoa ba hala esku ibilbidean nondik nola joantzen eta ba, ba tartean izango ditugu e, boste edo 6 doñutan eta bueno ba ikuskizunaiko borobilak izango da, bai onakoa, bai. Baigande honetan los quartets taldeak lau ikuskizuna eskeiniko du bilaka kolektiboa lagunduela arratsaldeko bostetan izanen da emanaldia eta sartzea doainik bada gonbidapenak jaso daitezke emanaldi honeen ikustera joateko. Argibide guztiak baion.fr webunean dituzue. <girror>